اقیموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين <تصفيق> سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نن زمان ده من ده ترجمه تبق و نخلعو و نتروکو مایف جروب کلچیو من گزار نارنو زرانا الله اکبر نو شروع کی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارک اسمک دل الله رب العزت اغه ستخه ست صفات وئی اوه وا صفات اوپی او بیا دل الله رب العزت د توحید اغه صفات په خپل ځان کې راوړي داشان د نبی صلی الله علیه وسلم سلم د ریطالت گواهیو کی د پیغمبر د تابعداري د الله ربو لزسترا په موږ کې वाدو کی چز जबाब پیغمبر تابیداری کوم जबाबه په طریقو دغه په سنت باندې چلے گم دشان یا الله هر م مور کې هره معاملهې ز به ستا رضا کوم تا به خوشالوم ستا د او ستا د کارونه به کوم جی کل دا تولی وعدی دا اوکلی چه اللہ زبستا فرمبردار بند جوڑیگم زبا دا کلی کلی خبری چې با دی منز کی ماوی سبحانک اللہ امنا می شروع کری دا او دی زی تر اورسیدم چه ونشکرکا ولا نگفرکا د طول کې دا منګزار نې نه زنناانه دا الله سره واده وکې چې الله ز به دا کوم او دا به نه کومته خکې خې ماوی یا الله دا به زه عمل کې ولم او یا الله دا خبرې کمه ما په منسک اوکله دا جواب جون کی مخکاری نور پرتی وی ونخلعو و نترکو مې یفجرو خبر ته توجو سره غوګی دای ونخلعو او جدا کومنګا و نترکو او بریدو منګا من آغا سوگ یف جروک چستانا فرمانی کئی بیاو رئی ونخلعو او جدا کو منگا یعنی دا زان نه جدا کو ونطرو کو او پریدو منگا یعنی دا زان نه زان تے خلاسو پریدوی سوگو من آغا سوگ یف جروک چستانا فرمانی کئی گورا پا منز کی دا کولی کولی خبری کلی او ګوره په مونځکې داکلی کولی خبرې کله چېیو نرینا زنناانه په مون کې دا خبرې وکې اوسې د عمل مقام راغې چې اوس به د د عمل پته لږي چې دا کمی خبرې دا کمې وا دی دا چې پهمون کې د وکي دا دی ریاوي او که دا د په درروغه باې وي آیا دا دی دجبې د سر نه ووي لکه د منافقانو او که د زړه نه ووي لکه د مومنانو دد وي وناخلاغو وانروکوو میف جو ی نه په دیمونکې چې دا کوم تافات بیان شو تا د پیغمبر د تادارې ګي زمونږ واغسته وغسپې وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ د نیکانو بندګانو ذکر بکیمو شو دغه شانتي غیری المغضوب علیہم ولا الضالین کی دناکارو ملانو دناکارا امیانو ذکر بکیمو شو لذا ټولي خبرې ده او په جندې خخله کې ناکارې مو په دې موږ کې د خوخل کو تذکرم راغله او د ناکار خل کو راغله د خوخل کو په بار کې ده و استرات الذين انعمت عليهم یا الله چې کوم خل کو باندې دا انعام یا الله ما هم داغي سره شامل کی امام داغي بلا روان کی نو باول رکاج کی دوئی غیر المغذوب عليهم وللظالین يالله جي کمو خلقو بانستا غذب ده قهر ده ساوت غصده يالله زد آغينا بچه دل غالم ما آغينا بچ کی او خلق ما تاخ کارا کی نو بده باقی منز کی بیا مغذوبونا عليهم آغا خلقی تا تا فگو تا کلل د باقیمون کې تاته را لنه ان هم تلیم ک چې تا د کو مخکو په باره ک سوال کړ چې کم خلکو باندې الله نام کړ هغ تا ته پهګوتل ال دته پهګوتهکل چې زالین ناکاره امیان هغې د ته پهګوتهل اوس چېیکه دمون تر جمه په ختمېدو شوه اوس تا خواب دوبې جندل او یا الله بالکل ومه په جندل حق فرص او باطل فرص مليان دیوبې جندل او ومه په جندل خپلك او ناكار خپلك دیوبې جندل او جي ومه په جندل نو س الله وي ونخلعو ونتركو ميبجر غوت به اعلانو کي او سيكم خخله جديده غوتر به خپل تعلق ساتي داغو به راشه درشته تا تي او چکم ناکار دی اگر کستا پهلوان دی نو بس داغي سره ختمه داغي سره غم خادي ای سره ناسه باسته داغي په دګ درد کې شاملې دل الله وی با داغي نه وبای کاټو کی وله الله وی چې دی زمانه شنو دوبسته شي ما بده ټکی غور کوي الله زوي دی زمانہ شو دا زمانہ بندگانو ما پیدا کړیو زمانہ په دنیا کی پاتې کیدو زمانہ رزق خوړو نشی دی زمانہ وفادار نشو نه دا بس تاسو وفادار شي لله اجازه پهایا او په عزت کی د څه په ډډاچا ونخلعو و نترکو ميفجر اگر چې را خبره پر اخر کې تخت شو روزله اوهو او دا خوله را ګرانه دا لله پتم تم دي چې لکی کنه رضا نو اچار نه جوړه اوپکې لیمبو دی اوپک عام دی اونپکې ګاذې دي او اونپکې چې دی د ملکو چې سب کی ک جو پهې چول شوي نه خاث مومن به ددانان نه جوړی خوآې ګم د دی خبر نه ډاک دی منږ چې کمه کالیمه واو دعادلی کلمی ذکر الله کړړه دی او د هغې نه فورون پسې الله شولي دي اوګوره سورته یا نام سورته یا نام د ومی سپاری اخیری مقصد دا مقصده ونقلع ونترکو مَی یفجرو ونقلع او مونګ جدا کیګ ونترکو او مونګ پریدو من اګه سوک یفجرو یالا تاسو ساده پیغمبر نه فرمایي ویف جرو اغه سوک چې الله تا او ستاسو پیغمبر نافرمانی بس زبون تيته ده بایکاټ ده وګوره قران ځان خبره نه کوم تو گاونو چیرې د استاد غره ویډیو لري څه خبره کوي خو بس د پاتي خبره کوي ویډیو سره سختي کوي خلک د قران آیاتو ته به تصفه ده دیت دې څه دي تا داباجی نه میکنه اګيته د قران اغه د جنت آیاتونه نهروونه خور آیاتونه هغه باندې سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله نشه پراتی او ځکله د شعر کرا دی او کله چې د دې خبره را دی چې د مشرک نه بوبای کاټ کې د ریواچ پرستونو بوبای کاټ کې بدعتانو نه بوبای کاټ کې دوی یې دا خبره ډیره تښتې دي وای دا خبره د کم نه راوتی دي د قران نه راوتی دي دا خو تا قرران خبرور ته سختې و د قلیمه دوباره ووایه ایمان نه نه لا د ومي سیپارې ااخري مخ دی ځان نه خبره نه کوم نمبر ای ته چې یو سلل شپګم دلته سو وي الله خپل پې غمبر ته وي ایطب ای ما اوی لیک راوان شاپ آغا سپسی چو ویشید تا تا میر ربی کا سادرم دا طرف نا لا الہا اللہو نشتا جتو نا پورکون که اللہو سیوا الله اللہوی کلمہ دیوی لی دام کلمہ دیوی لی دام او دا کلمه نا خبر نئی دا کلمه سراد ویو خبر الله کڑی دا چې دا کلمه با دا آغا چا منظور رئی هر سنوی ماوی وی ما کلمه وی لی جی لا الہی لی اللہ محمد رسول ویدہ کتا سل،, سل پیر رو رو ہوئے گا نا ودہ دی کلمی اللہ تا ضرور تو نشتی لا الہا اللہ وکی دا <تصفح> لا سمانہ دا لا نشتہ تا پر شروع کیوئی نشتہ ہر سے چکی یا اللہ کری لا الہا اللہ نشتہ جتو نا پرکون کے اللہ سوا دا گنا و آرزان المشرکین اگورا کستاز و قرآن مجدون کی نئی نبی آماتا ہوا ہے. قران کو لاو کی دوویں سی پاری اخری مقصد دا سورۃ انعام ایت نمبر 106 او گورے و ہا رذ لل مشرکین داس دیر شی ایتونو دی پ قران کی قران سوی عارض عارض عارض عارض د چانا د مشرک نا د بدتینا عارض مخواڑوا مقوالاو مخڑ ال سدی پای کاٹو کا ونخلعو و نترککم یبجربن عملو کا نتو پموسکم دا الله سره عادت کې یا الله سوک थाना فرما نه سوک थाना فرما دا الله پنا فرمانو کې لوی فرمان مشرک دے دا الله پنا فرمانو کې لوی نه فرمان مشرک دے غلم دے زناکاروم دے شرابیم دے دروغجنوم دا الله نا فرمانه دے غیبت کوونکو هم دا الله نا فرمانه دے هیڅوک نه او لوی نه فرمان دا الله سوک دے مشرک دے شرک اون کې نو مطلب هغه څوک چې شرک کړي د تارونو د تعویذونو کار کوي تارونه یو بچو ته چولې دي تعویذونه یو خپل دي په خپلې بوډا ته ځانتا تعویذ چولې دي ته د یې تعویذ غاړې ته چولې دي د یې تعویذونه چولې دي نو قران وي واعرض عن المشرکین دالتي مشرکانو نه مخواړه مشرکانو سره بایکاټ وکړه دکه چې دا د اللهنافرمانه دی د جانافرمانو دی دا دا الله او د الله په نافرمانو کې لوی نافرمان تووک دی مشرک دی دا په تمامګونونو کې لو ګنا ده دا په تمام و ګناګارو کې لو ګونګار دی دا په تمام نافرمانو کې للووی د اللهنافرمانه دی د مونږ مشرک ته بهکارټ کوو مونږ ترته کوو مون خو غ هم خااضو خ را شه در شوو ختهلو په سرهتهات او داړو پروانه ساتو ولی مونږ د قرآ نه خبر نه و ولې مونږ د مونږ د ترجمې نه خبر نه وو قسم دی مونږ په مغوط په هر رکات کې د م خووط د برو پاخې رکات کې ته الله سر دا واده کې که نه کې په ایمانې ووایه او کهته دا نه که دا نو بیا دا خبره ده که دا و نو بیا بیا به عملم عملون کې زماخورورې بیا به پهې عملون کې زماور مسلمانه پدیبه به عملم کې زما مشرې زمام مشرہ پدیبه تا عمل کې وای شو کنه و ارذانل مشرکین الله یې مخواړه او د مشرکانو نه مشرک څوک ده چې د الله نه سوای پدار باندي یقینی دا الله نه سوای پتاویز باندې یقینی ځکه بیماری دا واستون کې څوک ده بیماری دا واستون کې الله ده نو حقون کې مال لا ده حقون د پارا به 22 غړې ته نه اچي تار بغاړي ته نه دا به چې طببه می ټړې ده زیړی میټړلی دی و که نه خلک طب میټړلی ده زیړ میټړلی نه نه خبر ده دا, دا به نه سوال به چا دا ابراهیم براهیممل السلام پشان ایمان جوړ کاه برایم اسلامته وي وظام مریتو په شوین کله چې زه ببیار شم پهین ز خپل ځان له په خپله تاویز شم کولی ز خپل ځان په ما سره داسې دپ او دوره شته چې زه غیبان ځان خکم بلکه زه په شفا کې مختاد چا تهیم الله ته یا الله ماخ کې یا الله ماله شفا را کې ځکه چې د براه مله السلام دا ایمانو چې بیماری را وتون مال دی نوبیماری خل کوونکې ما الله دی تو ک راځي که نه را دي نو چې چم کم و خلکو کم و خلکو دا تاارونه دا تعزونه دا دا ش که نه سه د هر دویم کور په دغه غ مخته ديڅوک دمونو والله په روان دي قران تا توي قران تا توي پیغمبر تا توي زمنگ شريعت تا توي Tale taalim dar kade ta chi kam surat we aa surat chida tuluna astande surat e fatihah suratul fatihah da zi دی e fatihah yaw numde suratul ruqyah ta dam surat wo be rewa awzan pe dam ka ma'shum pe dam ka da tarawa ne bal taraf ta څر تراوا نه وی دم لزما ما شوم دم لړم دا ما شو دم لړم کدو بابا لزم لګ ور پدوره ټیپر بابا بم پیدائش الله دې رحم وکي دو بابا لزم هغه بابا لزم التخذ دا د مونایشي التخذ دا د مونایشي ولې غیله قران ور دیو تاله ندرځي ولې غیله سوره فاتحه ور دیو تاله ندرځي او کنه چته سوره فاتحه نه علاوه چته بل څه دم ده نو قران وی و عارض دا د دمګونه مخړهم چې دا دور لګري دی, دی بلسه کار نهشتې کور نه دغه شووي که نه با نه د دم وکې زمه و ماشون دم ړو دا سر کې چکر ته خوشالږي چکر ته پوشالېږي هر ان مشرین مخړهوه د مشرکانونه اگر کستا خپل وري ه بلکه رت ردې کوه دا کار د صحیح نه دی وایه ته دا کم کارونه کېته چې کمم دمګرو پسسې ګرځ قران تا ته وي شريعت تا ته وي چې په خپل دم کا اخिरी صورتونو حضرت عائشه رضی الله تعالی لطی خدره له غو کې دا حضرت عائشه رضی الله تعالی لطی خدره له غلا ورته به زماده ما شوم دم کا هغه وت یو ټیک د زبې دل پدې زل باندې دمکم خووري تعالی اخिरी صورتونو در دیو کنا د پیغمبر دور او د پیغمبر زمانہ خلق په قران پویدو و او مال قران رازي حضرت عائشه وتي خووري دازل قبز دمکم بل دل دوباره بیا را نشی دا اخیری صورتونو به خپل بچی باندې وایا دا اخیری صورتونو قلاو د ربل پلخ قل اعوذ برب الناس دا پیوایا په دې د ما بیا مرزا یا مرزا کیس ذکر راځي علم ذکې هغه جدا خبر ده او په دمو نو به دا ولاغی او تعلیم ورکو د غزالغخاری نے لګه بخاري شریف کی حدیث اوری دا پیوایا مطلب سو بیا دوباره دمو نو پسی مگر دا چې التقددہ تم دې کې کاپيره ا وبي پیر یا نه اپریشنو والا ا وبي پلان کې بي بي پلان کې بي بي پلانې له مونږه ولې مي خو دي دي يا خدا نوعار جنل مشرکین مقواړه ود چانا تداسه مشرکانو چې په یقین نشتا دا الله پکا لا مي یقین نشتا په قران یقین نشتا ته دمګر پس پيرا خلا په ګندا خلا نه دنا څوارو نه ډکا باقي یقین نشتا لړې در به وې و هغه هغه ځلانه چې هغه په خپل د قران خبرنه د قران ته کې غیله نه ورزي او دا د هغه په یقین کوي وې دا دمغری دم دما چې وي اجازه راو سره یعنې ای جادي به کیدګ مننه نګلی اجازه ده وته نو یاد ساتئ چې په مونږ کې وې واناخلاو او جدا کوو منګا وانا ترک او پریدو منګا من هغه څوک يفجرک یا الله چې ستاسو امر کوي نو په نافرمانو کې له نه فرمان ټوک دی مشرک دی یا الله زبده مشرکانونو پر ډډم د مشرکانو سره غم خادین کوم د مشرکانو سره بخپل تعلق نه ساتم دا یو ځیندی قران کې بغړو دیونه کې دی وګوره سورته هودو وګوره سورته هودو الله دې په قران موږ په اوه کی او الله دې مطلب او په مقصد موږ په چې مونږ الله پډ پو پو کېدو نه پس یا الله دا ملز دا زمونږ په عملی جوان کرالي بر ای تیره دولت سم سپاره صورتې هودو يجب فيسمMrs. يجب ان تركوا إلى المما الذي يستيف في حاليا. يجب ان تركوا إلى المما الذي يediaれる أملك. عظالم ما الذي يتدونى يه سائل المما الذي ير tiene حالية. أفضل يناعدا ب أن يظلم. والف ي masc settled للمما الذي يضل يق children فيه. يatableه لنبج يجب أن givesكم أملك. ويجب أن تركوا إلى المما الذي ي gesturesا قنعه replaces صغيرة. خلکو سره چې شیر کې کړی دی ولې کهته د غ سره یو ځ شوي غې سره د غم خادي وکله پیغمبر غمبر تاالله تمت سکومون نار غې سره د یو ځای کېدو پهوجبان دی غې سره د تعلق سااتلو پهوجبان دی غې سره دغم قاد سااتلو پهوجبان دی په تمت سکومون نار تا ته به اوور ورسې تاته بهور ورسې او نو چې پ غمبر تالهديې خبره کې نومون په کېو ځان بهې بچ تاې وله مشرک لاله تور کوله ګورله اور په الله سیاګت لې مشرک سره تعلق ساتل د دې دې له ک جانم جانني سره تعلق ساتلې جانني سره الله د موږ مشرکانو نه وتاتی قرآن بار بار دا ته وایي چې خبردار خبردار د ځې خلکو له څوکا بایکار ډوکا د شانتي سورته نجم ګورا سورته <تصال> نجم سورته نجم ویشتما کی پاردہ سورت نجم آیت نمبر اونیت ستائیت و پارا سورت نجم آیت نمبر اونتیت یوکم درشم پاارزام من تولا آیت نمبر اونتیت یوکم درشم سورت نجم په ریزاممن توللهقرآن و ری آریز ریز توکه مواړه وه کارټوکه په آریز نو مخواړه وه عامن تولله دغ چاانه چې مخړی انزیکرې نه زمونږ د کتاب نهمران معلی والله واورئ پوه شوي تاسو به دا وای چې د ابستا زمونږ سره ولی ړانه ده د د مونږ سره وی با دی نو الله ما تهویلری په قرآن کې الله و په ریز مخواړه عام من تولا دغه چاانه چې مخک اړه ولی دی د سه ان ذیکېالله زما د کتاب نتیجا چې چا مخړه ولی دی دغ سره به غم خادي تعلو کوو راشهدر ش نه چاې دغ سره به تعلو نه ساې ولې ګوره مونږ وله داوت ور کړړه اودي استاسله او دګورهوي هغهوادهله راغئ چې په کم ځای کې فرمانې کېږي کم ځای کې چېنا فرمانې کېږيغ ځای کې الله د تلوونه منهکرله نما قیل نمین دو آوری. کم زی که چه دا اللہ او د الله دا رسول نا فرمانی کی گی. دول کی کی گی. کم زی که چه دا سندری دی. سندری دی. تیپون دی. دا گڑاگان دی. دا سی زون دی. اللہ دا دینا منکرلا. که یقین نه را دی او گوره صورت فرقان. صورت فرقان. زان نا خبر نکوم. صورت فرقان. نو لازمه سیफारدا ته قران علم دی الله مون ته نصیب کی او الله دی پنګ پدی مون پوک کی چې زمونږ دی وړونو دا خبرې وځي دا استاز وی دیری وی بلشان دی خبرې کوي یخطه قران ته وی وګوره سورته فرقان د مؤمنانو صفات الله ذکر کړي آیت نمبر 72 نولتامتی بارہ دا سورت فرقان آیت نمبر باہتر باہتر دواوی آیم نولتامتی بارہ سورت فرقان واللذینا لایشہدون الزور واللذینا مومنان آغا خلق دی د محربان بادشاہ بندگان آغا خلق دی خبری شروع کرنا دا آیت نمبر تریسر نو عباد الرحمن ندلتاوی عباد الرحمن ته مهربان بادشاہ بندگان خاص بندگان څوک دي لا یشهدون زور چې نه حاضریږي د کفر مجلسونو تا د شرک مجلسونو تا د بدعت مجلسونو تا نارواو زیونو تا لا یشهدون الذور دداشي نارواو زیون نه دداشي غند زیون نه با مومن مسلمانو ځان تاتی ځان به بچی ولی الله تعالی دی چې د ژله با نه دی دداشي خلقو له بایکاټ کې هغه د الله د الله در دا طول دشمنانې د چې په کم ځای کې د الله د دا پیغمبرنافرمانې کېږي د الله پیغمبر ووي برستتو بیکستر مظامیر ځالله پیداکړیم ځالله رالیګلییم د سندرو د ډولکو او د باجو سامان د ماتهو دپاره او تا هغه سامانغ دی په پور کې د تنبالې خود دی ټپ د تنبالې خی دی دوول کې د او تا اغا سامان هغه په موبایلې هغه صدرې او موبایل کې راړی چې په کم موبایل کېندې په کم وکې ده کم موبایل کی چې صندې غ کووللی دا د ډول باجو سامان دی د صدرې سامان چو که نه شو د پیغمبر و دامات کاه او ته نه دا واخلا دا ووق کوه نوته د پیغمبر سر دشمننی وک که نه پیغمبر و م ته نه کوم بھائی. پیغمبر و دا کار به نه کوې ته کو دا د پیغمبر دشمن ده کنه دا, کن دا. الله د داسې خلکو سره با کارټوکه خللاغو نه سرو ی جوروک خللاو کېږ منګه من دغ چاانه ی جوروک یا الله چې ستا فرمانی کوي نوپخړبانې خوته فرمانو سره با کوم د داغنه کېږم په صرف په موز او جیمون زی وکو بیا وله وردي بیا خواله ې دای له سره تعلق ساتي يره وي ډير په دغيراتو ویډیو کنه وي په اصلونه راه باندې کړي وي يا خدا پاک ډير په لوی ځان واځراغلوا او مرنا مفتريشته حضرت لوی عالم ډير شه ده هغه وي وې پودونو کې دونو کې خلق کوشش کوي چې دما دا پلانې رشتہ دار ده خفده چیده راضی کوم چیده د وادله راشه اغه ته مهرس کیه یی دمو نغلطی شی و د سړیا وی زمون وې پتوبه توبه د وی زمونږ نغلطی شی د معاف غوړو خو د وادله راشه دا, دا خوشالي را باندې راغلی دا اثر را راشه لو واده کی په خاده کی اغه خفر اشتداران وکي دی اغه خفر اشتداران ته کی ارازی کی او خوشاله کی او اغه راضی خوده زان نه خبکی دا فرق دینو مون وایو نا که رشتہ دار دغه پکیږي خپه دي شي خو الله دغه خپه نشي او مونږ که په دینو رګه فرق دادې مونږ کوشش کوو د دې خبره چې الله خوشاله کا الله راضي کا او دا نور مولې نوینده مول الله دی پکیږي خپه دي شي او چې زمو مقتديان زمو خوشالهي زمو د معالي خلک زمو خوشالهي او د شهادت توحید او سنن پنځه پیرانو عليمانو کارته نه د خلکو زکه بې شي هغوی منږه الله ضا کوو او خلک کو چې نه دامونې به مونږه ضا کي استاد د چا ضاه کوې استاد به ضا کې د چا د الله ضا کوې او به د خلکو راضاانه کوي مونږ د خلکو ځکه بې شو زمونږ تر د خلکو دشمنې ې ده چې مونږ د خلکو ضا زکهه د ټولې دنیا بې شو الح الله ضا کوو دا الله د ضا کار کوو او د خل د رب د رضا کولو کو په خلکو پروام نه تاو که څوک راغې درتهې واوردو یا که څوک دران نه راغ نه درسې واوردو خو نه فده به خیر به غې جوړې ته وورځږي او که نه درس لران نغله د په منږ با دغه نشتي زمن کار باید نهوللي زما کم مقصد دی کمه زیماري ده کمه ډیټی ده چېغ ما زما د مرکز پنجپر ناونه شوي ده داقرآ پنجپر مرکز نه چې کمه زیماری کمه ډیوټی ما ته زما استادانو اوه والا کړلا الحمدلله د ډیوټي زیاډه کوم اوه والا تربرګه پوری توفیق راکې اوس بدبختی به تاسوي بدبختی به تاسوي چې الله درا موقدر کلا محل کې قران ویلې کی او تاو تاوان اورېدو یا تاو اورېدو او کو عمل پیونه کو دامه اورې غره باز نه نه رسول راضي دشبغو کال نه درتونه اوري اوري اوري او چې کله به خادرږي بیت کی بیا هغه چې یا په تا کټاین کې د دې مسلمانۍ شي مسلمانۍ د یوې افته لپاره رخصت شي مسلمانۍ به لا نه شي ورست به ولې دې په ځان وي په ورځو نو یې په ځان په ورځو نو یې په ځان هغه چړې چرتا دغه کړه یو سيالتي لیډر په دې په خاور کې کی. سيالتي لیډرو خپله تېزه و بتاو ته لا دا قوم دا قوم دا قوم دا قوم زه به تاسو ته لګې ده چې فنهکانه تیر شوغ سړي خپل اوواده پوره نهلی په دویم زل باندې بیا فټو تهدر او مطلب دا چې را شه ده بیاوقوب خلک دي بیاوقوب عوام دي په دو ک بل اورکم د روتهې به اوټ را کو ز به کامیبی کوم ت خواګې بهخورمه او بل زل دی چې بیا اوټ وګټو د خلکو د اوس خو پهې در مشکل دی چې تالو سپورټ ترې د چې تا او د خل وي د خلکو ته وی وېټیک جماعت اوس راواده کړی و ما تاسو سره واعده کړی و او اصل کې ما تاسو ویلو چې د تاسو لګې دراو له خذوي په دان په انو شمه نو ماږي اسلاره وایښو د زمونږه زنانه ني دې زنانه هم به وکاري وې دې په دان په انو او بس په تاسو نشته چې سچولو شو راغته 30 لټر میټاره ته نو ت څنګه ځان پورې شي تا قران نو ویله تا ونه خلو و نترګو مې بجرو نو ویله چې ته په ځان پورې شې د په کور کې ډنګا ډنګا کېده ته په دې کور کې ژوندۍ څنګه پاتې شې ته په دې کور کې څنګه ته تا د مسلمانۍ ته څه فکر راغله د زمونږ د زنانه والی دی په ځان پورې شو نو ځان باندې ووټ نه په خپل ځان پوره کړ ته ولې سمړوي په دا وخت کې ته په کور ته په کور اوتي چې زه په دې کور تا خو کولای شي ګره زګر د لاڼشم دا پلانر کرا کوی چې ځاله تکوي جواب کې نه يم ما ځانته چې تابل وګ دا کیو کبیل فرصت ته وتی طلب پدی وته الله جزر کې باسه نه لوی د زما وست مره زما وی وست نه راځي داله که نه دی پدیاله کانو پدی جنو کوی چې وست نه راځي بورقوا چوا وای زب ته تیار د پلانر کرا لاڼشم یا به دا رو کر یا به دا خور کرا لاڼشم یو افتبال ته رقم چې کوی ځاله تکوي یا غوګو دا په دې بایکا خو به تا له خده اجر درکې نو ته وکول کې راځې پلانا پلانا کېګه او ګرځې وایږي او يروي دا خو بس وې زاله کان دی ویل چې نه کېدی او دا پکې پټه پټه به ګدام غره پټه پټه پکې دام غړي او کنه لا کو پټلګي کنه بیا وې نو دا پکې سي پټه یې ته وګړي یو جنې لږ پکې د کور کې وګټه دا په پلان په واده کې مخکلي غړي دی اوس پکې څنګه غړي کې دا اور څه سوی ورسته وی په ځانوي په اونچو دا بياد. دا لکان جوړ نه کوي دا واوري د د توتوي مردان مالې والو گلشن غازی والو پاور اوس والو سواد والو واوري څومره زنامه چې دا زما دا اوري د نن نه پات چې کو زنان نه دا چې زما په خپل ګوچو وست نه سی په جنکو می وستر سی دا کو کول شي ګل دا کو کول شي وای زبده نه دې کور وای زما ته به کوم چې ته ضروري کارو یا دفتر کارو بل اړ شم نو ساده دې دم پوجم چې دغه ده او کبيامو خپل جوړ کو ته ته وزي او خپل ته رګه چې ځان له سکه کی ته به ګرانګاره نه کنا ته په دنیا ته دا ویلې شي ته کمړ شي ته ویلې شي الله مخ پر کوشش کړه او غو بیا م نه قالارې دو ما ته کړه خپل دې ته لاړم په واست دا نه کوي نام نه کوي دا چې دا بيماري پکټ کی پرته وچې کله دا وادرې دي په دا وخت کې دا دي شي لکه دا تل زګالو پیغلا دا په دې درون ځان او دا په لوې ځان دا لوتاخوا کو او لوتا دی خوراوړو جگ اخوا کو جگ دی خوراو کو ورنګږي ته پخپله 파 سم ما چې وب پخپله وي دا ما دا په تاټ کې مجبین پخپله دی ښه وایي شوړې راغستی اويای چې 27 د لګي نن ځای کار ده کې 55 تر په اړه شوړا وایي عجیب کاری دا کار بکو وایي بای کارت ونااخلا رو نهکو م جوروکته په موز کې د پ عمل کم را والله دا, دا عملي جون ک را والله تا ل الله پهې اجر زر کې تا دا په خپل عملی جوون ک را وسته په کار دي الله زمونږ عملی جون ک را وی او الله پلتې زمونږه را شي او الله پې زمونږه اغ کارونه د لا س خپون اواطلي چې ب کمم وکارونه الله را کږ او الله دغ کارونه مونږ بچ کې چې په کم وکارونونه الله خفه کږي الله دمونه د زیونو سر د لوونه بچ کي کومزه ته پټلو باندې الله حبکی ربانا تعالی دنیا حسنا او فیل اخرته حسنا او قنا عذاب النار زمایو د باکشر خوارزمی فرایمه ده ابيوار د ډیر زیاد داغه لپاره دا دا دا دا دعا وکي چې الله پاک والا کامل صحت ورکي او والدين څخه ډنګ اکثر بيماري لږې لپاره دعا وکي چې الله پاک والا کامل صحت ورکي ته قران او سنت ته خدمت لپاره ته قران او سنت داوري دا دود لپاره او د خپل عبادت لپاره او الله تعالی علیه <laughs> out of a bedroom with an out